Agonie și extaz, pista 24 Locul nimerit pentru a se înfățișa starețului era biroul de lucru al acestuia, printre cărțile și manuscrisele lui. Starețul îl lăsă să-și expună doar o parte a cererii, aruncă o scurtă privire asupra schițelor întinse pe masă în fața lui, apoi îl opri cu răceală. Ajunge, înțeleg totul, să nu mai pomenim niciodată de acest lucru. Ca și cum nu mi-ai fi spus nimic, s-a risipit ca fumul, fără urme. Buimăcit de iuțeala cu care fusese respins, Michelangelo își adună schițele și se trezia afară, în piața Santo Spirito, cuprins deodată de frig sub cerul de toamnă acoperit de nori, urb la forfota târgului din jurul lui, conștient numai de faptul că îl pusese pe stareț într-o situație grea. Starețul nu o să mai vrea să-l vadă niciodată. În biserică va putea intra pentru că aparținea tuturor, dar nu și în mănăstire. Își pierduse acest privilegiu. Porni pe străzile zgomotoase și se opri încremenit în fața blocului său destinat statuii lui Hercule. Ce drept avea să-l sculpteze pe Hercule, să încerce să-l reînvie pe eroul preferat a lui Lorenzo. Își frecă oasele nasului cu degetele, de parcă l-ar fi durut acum întiaoară. oară. Era deznădăjduit. Capitolul 4 Ședea pe o bancă în fața unei mari frește. În biserica Santo Spirito domnea liniștea după slujba de dimineață. Din când în când, câte o femeie cu capul acoperit de o năframa cernită, îngenunchea dinaintea altarelor. Un bărbat intră, îngenunche, se închină și ieși grăbit Mireasma puternică de tămâie plutea purtată parcă de razele soarelui Starețul Bichelini ieși din sacristie. îl văzu pe Michelangelo și veni spre el Stătu un timp privind cele câteva linii șovăitoare ale desenului, apoi întrebă Unde ai fost în ultimele săptămâni, Michelangelo?" Eu... eu... cum merge sculptura?" Nu se simțea nicio schimbare în purtarea starețului Îi arăta același interes și afecțiune Stă acolo Am primit zilele astea un nou manuscris împodobit cu desene Și m-am gândit la tine Are câteva siluiete omenești zugrăvite în secolul al IV-lea Care ar putea să te intereseze Nu vrei să le vezi? Michelangelo se ridică sfios și-l urmă pe stareț prin sacristie Apoi prin mănăstire Până în biroul său Pe masă se afla un frumos manuscris Pe pergament Ilustrat în albastru și auriu Starețul căută prin birou Și scoase o cheie lungă Pe care o așeză de a curmezișul cărții Ca să țină foile desfăcute Stătură de vorbă un timp Apoi starețul spuse Alora, amândoi avem de lucru Revin cât de curând Michelangelo se întoarse în biserică simțându-se învăluit într-o lumină caldă. Nu pierduse prietenia starețului. Fusese iertat, iar neplăcuta întâmplare uitată. Dacă în realizarea țelului lui de a învăța anatomia nu făcuse niciun pas înainte, cel puțin nu comisese vreo greșeală de nereparat. Dar nu avea de gând nici de cum să-și părăsească țelul. Ședea pe banca tare, incapabil să lucreze, și se întreba dacă violarea mormintelor n-ar fi fost până la urmă cea mai bună cale, de vreme ce nu amesteca în ea pe nimeni în afară de el însuși. Dar cum avea oare să sape singur ca să scoată cadavrul, să umple groapa la loc ca să nu atragă atenția trecătorilor, să care cadavrul până la o casă apropiată, să-l aducă înapoi la cimitir după ce și-a terminat cercetările? Părea în fapt cu neputință. Se întoarse la biblioteca din Santo Spirito ca să caute printre cărțile de acolo noi date asupra felului cum și-l imaginasera anticipe Hercule. Găsi și un manuscris medical ilustrat în care se arăta cum erau legați pacienții de saltele înainte de operație. Dar nicio imagine nu arăta ce descoperise chirurgul după tăiere. Din nou îi veni starețul în ajutor, găsindu-i un volum greu legat în piele, Așezat într-unul din rafturile mai de sus După ce răsfoii volumul strigă A, da, uite ceva material Și așeză cheia masivă de bronz între pagini Abia după a patra sau a cincea oară Descoperi Michelangelo semnificația cheii Și chiar cheia însăși Starețul se slujea de ea Nu numai pentru a ține cărțile deschise Dar și ca semn Ca să rețină pagina atunci când închidea un volum sau ca arătător când sublinia unele rânduri. Mereu cheia, mereu aceeași cheie, dar niciodată când în birou se aflau și alții, fie călugări sau prieteni laici. De ce? În săptămânile următoare reveni de mai multe ori. Dacă își vedea de desen o oră, două, starețul obișnuia să treacă prin biserică, să-l salute vesel, să-l poftească în biroul lui de lucru. Și mereu, marea cheie de bronz apărea din sertarul biroului. În timpul nopții, Michelangelo stătea treaz văzând cheia înaintea ochilor. În timpul zilei, făcea plimbări lungi prin ploaia de toamnă până sus la cariera Maiano, ducând discuții cu sine însuși. Trebuie să însemne ceva, dar ce anume? La ce folosesc cheile? Fără îndoială pentru a deschide uși. Câte uși sunt care să mă intereseze pe mine? Una singură, cea de la încăperea morților. Trebuia să încerce. Dacă gândul starețului era ca el să se folosească de acea cheie, atunci cu atât mai bine. Dacă nu, o va lua distrat cu el, așa ca din întâmplare, și o va aduce înapoi a doua zi. În timpul nopții va pătrunde în mănăstire pe ușa din dos, a grădini și își va face drum Până la camera mortuară Dacă cheia se potrivește la ușă Atunci presupunerea lui Se va dovedi întemeiată Dacă nu se potrivea Era miezul nopții Când ajunse la mănăstire După ce se strecuroase Fără zgomot afară din casă Fără să trezească pe nimeni Și luase un drum ocolit Spre spitalul de la Santa Cross Peste Ponte Vechio Pe lângă Palatul pitti printr-un labirint de străzi laterale. În acest fel, nu se întâlni cu paznicii de noapte care urmau un drum dinainte hotărât și ale căror lanterne puteau fi văzute de la departare. Se lipi de zidurile infirmeriei de pe Via Sant'Agostino, intră pe Via Mafia, unde se afla portița din centrul corpului de clădire deasupra căreia fresca lui Agnolo Gadi, Fecioara Maria cu pruncul, Licărea blând în întuneric. Toate cheile din Santo Spirito se potriveau la această poartă. Intră, se furișe pe lângă grajdurile din stânga, se feri de aleea principală deoarece clădirea vecină era dormitorul fraților laici, se strecură cu respirația din ce în ce mai grăbită pe lângă zidurile bucătăriei care zăcea în întuneric și se avântă ca o săgeată în unghi spre peretele dinăuntru al infirmeriei dibui arcada din mijloc, deschisă, se furișe pe coridorul care dădea spre cămăruțele bolnavilor cu ușile închise și cotis spre camera mortoară. O lampă de ulei se afla într-o nișă. Scoase o lumânare din sacul verde de pânză pe care îl ținea în mână, aprinse fitilul și îl feri cu mantia cu glugă. Singura primejdie adevărată era șeful infirmeriei. Dar întrucât călugărul era însărcinat și cu administrarea proprietăților ordinului și muncea din zori până în noapte îngrijind de cele trebuincioase infirmeriei, azilului și mănăstirii, era puțin probabil să-și lase chilia lui pentru vreo inspecție de noapte. Îndată ce se servea cina de la ora 5, bolnavii erau pregătiți pentru culcare și ușile chiliilor închise. În mănăstire nu locuia niciun medic. Nu se aștepta nimeni ca bolnavi să se simtă mai rău ori să ceară ajutor în timpul nopții. Iar ei supuși făceau ceea ce se aștepta din partea lor. Rămase o clipă înțepenit în fața ușii încăperii. cheia cea mare făcu o mișcare ușoară spre dreapta, apoi spre stânga și simți broasca cedând. Într-o clipă deschise ușa, se în încăpere, închise și încuie ușa după el. Dar acum... În clipa izbânzii nu mai știa dacă va avea curajul să înfrunte încercarea care l-aștepta. Camera mortoară era mică, cam de 2 metri și jumătate pe 3, fără ferestre, cu pereții de piatră văruiți și cu podeaua din blocuri nefasonate. În mijlocul încăperii, pe scânduri înguste așezate pe doi căpriori de lemn, înfășurat din creștet până în tăl într-un giulgiu, zăcea un cadavru. Rămase rezema de ușă, respirând a nevoie, cu lumânarea clătinându-i se în mână ca pomii în timpul unui tramontana. Se afla pentru prima dată singur într-o cameră cu moartea și pe deasupra mai era și încuiat pe dinăuntru și venit cu un scop nelegiuit. Simțea încrâncenându-i se carnea. Era mai înspăimântat decât fusese vreodată în viața lui. Cine era cel ce zăcea acolo înfășurat în giulgiu? Ce va găsi când va dezveli corpul și va lăsa pânza înfășurată să cadă pe podea? Ce păcate făcuse această făptură nefericită, ca acum, fără știința și voia ei să fie ciopărțită? Dar ce prostii sunt astea? se întrebă. Ce însemnătate mai poate să aibă pentru un mort? Doar nu trupul lui intră în împărăția cerurilor, ci numai sufletul. Și n-am nici cea mai mică dorință să disec sufletul bietului creștin, Chiar dacă aș da din întâmplare peste el Liniștit de propriul său umor sinistru Puse traista jos și căută un loc unde să-și așeze lumânarea De mare preț pentru el, nu numai ca izvor de lumină Dar și ca măsură de timp Căci pentru a putea să iasă cu bine de aici Trebuia să termine înainte de ora 3 dimineața Când se sculau călugării care lucrau la brutăria cea mare de la colțul între via Santa Agostino și piața Santo Spirito, ca să pună la copt pâinea zilei pentru nevoile mănăstirii, pentru săracii merituoși și pentru rudele tuturor celor care locuiau în mănăstire. Avusese nevoie de multe încercări până să poată măsura cu siguranță cât timp arde de fiecare fel de lumânare. Aceasta, pentru care căuta acum un loc unde să o așeze, era dintre cele ce ardeau timp de trei ore... Când va începe să sfârrie prima oară, va trebui să plece. Trebuia de asemenea să bage de seamă să nu poată fi descoperite picături de ceară a doua zi dimineață. Scoase din traistă foarfecele și cuțitul de bucătărie, apoi așternu traista pe podea. Ținu lumânarea plecată o clipă, apoi o lipi repede în ceara moale scursă. Își scoase mantia, căci îl trecuse rănădușelile în, în încăperea rece, o puse într-un colț, rosti un fel de rugăciune care suna cam așa Doamne, iartă-mă că nu știu ce fac Și se apropie de cadavru Întâi trebuie să-l desfășoare din giulgiul în care era înfășurat Masa, cocoțată pe căpriori, era îngustă Nu și închipuise că poate fi atât de neîndemânatec Se luptă bucată cu bucată cu corpul țeapăn Ridicându-i întâi picioarele până când giulgiul alunecă de sub partea de jos Apoi îl săltă din mijloc și îl ținu cu brațul stâng la pieptul său Până ce izbuti să desfășoare pânza din jurul torsului și capului Giulgiul încolăcit era lung Se văzu nevoit să repete de cinci ori operația de desfășurare Înainte de a izbuti să dezvelească în întregime cadavrul Luă lumânarea de pe podea o ridică în sus cu mâna stângă ca să cerceteze corpul Cel din ti fud fu de milă pentru omul acela mort Cel de-al doilea de spaimă Iată cum voi sfârși și eu Dintr-o dată toate deosebirile dintre viață și moarte deveniră strigătoare Chipul era lipsit de expresie Gura întredeschisă, pielea verde din cauza cangrenei Omul fusese puternic clădit și se afla la jumătatea vieții când, după cum se părea, primise o lovitură de cuțit în piept. Cadavrul se afla acolo de destulă vreme pentru ca temperatura lui să fi coborât până la cea încăperi înghețate. Trase pe nări un miros, ceva asemănător cu florile vechi putrezite în apă. Nu era un miros prea puternic, așa că pierii imediat ce se rezemă o clipă de perete ca să-și revină Dar îl simți din nou îndată ce se apropie de cadavru și din clipa aceea îi rămase în năr fără putință de scăpare De unde să înceapă? Ridică brațul dinspre el și simți o răceală cum nu mai cunoscuse niciodată Nu fiind că ar fi fost mai rece decât orice simțise până atunci, dar era altfel de rece era o răceală plină de senzații noi, o răceală înțepenită, nu atât a pielii cât a mușchiului de dedesubt. Pielea era moale ca o catifea. Îi fus scârbă, parcă o mână de fier îl strângea de stomac. Prin minte îi trecură toate amintirile lui despre brațe sau umeri calzi. Se îndepărtă. Numai după o vreme îndelungată fu în stare să ridice de jos cuțitul și să-și aducă aminte de tot ce citise despre corpul omenesc, Puținele imagini pe care le văzuse Nehotărât rămase a pleca deasupra cadavrului Aproape la fel de înghețat ca acesta Înghițind din greu în sec Apoi coborâ cuțitul și făcu prima tăietură De la coșul pieptului până jos la vintre Dar nu apăsase îndeajuns Pielea era uimitor de rezistentă O, -o de la început Proptindu-se cu putere în cuțit Descoperi că materia de sub piele era foarte moale Pielea se despică pe o porțiune cam de vreo 2 centimetri i se ivi în minte întrebarea Dar unde o fi sângele, căci nu curgea? Asta îi mări senzația de rece și de moarte Apoi văzu grăsimea de un galben închis mat Știa ce este, căci văzuse în piață cum se tăia grăsimea de pe vite Făcu o tăietură nițel mai adâncă ca să ajungă la mușchi care avea altă culoare decât pielea și grăsimea și era mai greu de tăiat. Cercetă coloanele de fibre roșu închis, tăie încă o dată și văzu intestinele. Mirosul devenea tot mai greu. Începu să-i se facă greață. După prima tăietură și adunase toate puterile ca să meargă mai departe. Acum, toate senzațiile îl năpădeau deodată. Frigul, teama, mirosul, împotrivirea în fața morții. Atingerea țesutului alunecos, grăsimea ce îi se scurgea printre degete ca unde lemnul, îl scârbeau. Ar fi vrut să-și vâre mâinile în apă fierbinte și să se spele. Ce mă fac acum? Se înfioră auzindu-și glasul trimis înapoi de zidurile de piatră. Nu era nicio primejdie de a fi auzit, căci era apărat în spate de un zid gros, dincolo de care se afla grădina, de capela pentru slujbele morților, iar înspre infirmerie de un zid din piatră, prin care nu putea răzbate niciun sunet Adâncul deschizăturii din pântece era întunecat Își așeză traista sub piciorul cadavrului și propti lumânarea la înălțimea trupului Toate simțurile erau ascuțite, la culme Intestinele pe care începu să le mânuiască acum erau reci, alunecoase, mișcătoare Simțiu o durere răsfrângându-i-se printre propriile ei măruntaie. Apucă marginile tăieturii cu amândouă mâinile și le desfăcu pentru ca să poată privi cu atenție. Văzu un șarpe străveziu, cenușiu deschis, răsucit colac de nenumărate ori. La suprafață avea o înfățișare de sidef strălucitor datorită umezelii și era plin cu ceva ce mișca și se golea când era atins. Curiozitatea învinse prima senzație de dezgust. Apucă cuțitul și începu să taie în sus, pornind de la coșul pieptului. Cuțitul nu era destul de tăios. Încerca atunci cu foarfecele, dar trebuie să taie pieziș și coastele, una câte una. Osul coastelor era tare, parcă tăia sârmă. Deodată lumânarea a început să pulpeie. Trecuseră trei ceasuri. Nu-i venea să creadă. Totuși, nu îndrăzni să ne socotească semnalul Mută traista verde și lumânarea pe podea Luă în colăci din colț Înfășurarea cadavrului se dovedi de mii de ori mai grea decât dezvelirea Deoarece nu-l mai putea întoarce pe o parte Căci toate măruntaiele s-ar fi vărsat pe jos Sudoarea îi curgea în ochi și în timp ce-și aduna ultimele resturi de putere Ca să salte cu un braț cadavrul de pe masă Trecându-i Julgiul pe dedesubt și apoi pe deasupra, spre a-l înfășura de cinci ori așa cum trebuia Inima îi bătea tare, încât i se păru că va trezi toată mănăstirea. Îi mai rămăsese doar o clipă ca să se încredințese că lăsa cadavrul întins pe scânduri așa cum îl găsise Că nu făcuse pete de ceară pe podea și iată că lumânarea pulpâi tremurător pentru ultima oară, apoi se stinse Avut încă destulă stăpânire de sine ca să o apuce pe un drum ocolit spre casă, oprindu-se de nenumărate ori ca să vomite pe la colțurile clădirilor și în întunecimea terenurilor virane. Simțea mirosul cadavrului la fiecare respirație. Ajuns acasă, nu îndrăzni să fiarbă apă pe cărbunii aprinși din bucătăria lucreției, de frică să nu facă zgomot și să-și trezească familia. Totuși, Simțea că nu mai poate trăi dacă nu îndepărtează senzația lăsată de grăsimea aceea pe degete. Pe căută cu înfrigurare niște săpuni aspru de leșie ca să se spele măcar cu apă rece. Când se urcă în pat, trupul îi era ca un sloi de gheață. Se ghemui lângă fratele său, dar nici căldura lui Bonaroto nu l-ajută. Trebuie să se scoale de mai multe ori și să vomite într-o găleată. Când cea mai palidă nuanță de cenușiu ca de perlă atinse fereastra ce dădea spre grajurile de pe via dei Bentacordii, o auzi pe Lucreția dându-se jos din pat, apoi îmbrăcându-se, trecând prin bucătărie și coborând pe scară în spirală spre stradă. A avut friguri și febră toată ziua. Lucreția îi făcut o supă de pui, dar nu putut să o țină în stomac. Rând pe rând, câte unul de-ai casei veni dormitor să afle ce se petrece cu el. Zăcea acolo simțindu-se la fel de rece și umed ca și cadavrul Nimic nu zbutea să indepărteze îndepărteze din nări mirosul morții După ce se încredință că nu cina ei îi stricase stomacul Lucreția se întoarse la bucătărie ca să-i fiarbă o mână de ierburi tămăduitoare Mona Alessandra îl cercetă să vadă dacă nu i-au apărut pete pe corp Către sfârșitul după amiezii îi să păstreze în stomac nițel ceai de ierburi, pentru care îi mulțumi lucreției cu recunoștință. Pe la ora 11 se sculă, își îmbrăcă pe furiș pantofii calțe, cămașa și mantia călduroasă și, cu picioarele încă moi ca de rahitic, porni către Santo Spirito. Nu găsi niciun cadavru în camera mortoară, nici în noaptea următoare. Cele două zile... Îi lăsase rătim să se îndrăvenească În cea de-a treia noapte Găsi din nou pe masa de scânduri Un corp învelit în giulgiul răsucit Al doilea cadavru Era al unui bărbat mai în vârstă Cu pete de barbă albă Pe o față mare roșie Cu pielea tăbăcită Și cu țesutul de sub piele De culoarea marmurii De data asta mânui cuțitul Cu mai multă siguranță Deschizând pântecele printr-o tăietură Dibace, apoi Slujindu-se de mâna stângă ca de o pârghie, desfăcut oracele, care trosni ca un lemn uscat și rămase prins numai de claviculă. lu lumânarea și apropie flacăra. Avea pentru prima oară o vedere de ansamblu. Văzu ceva roșu plat ca o rețea, dintr-un țesut solid și înțelese că sunt plămânii. Această rețea avea un înveliș negru. Auzise că așa se întâmplă la țesătorii de lână. Apăsă plămânul din curiozitate. Un șuierat izbucni pe gura cadavrului. Înspăimântat, scăpă lumânarea din mână. Din fericire, nu se stinse. Când își recapătă stăpânirea de sine, ridică lumânarea de jos și pricepu că apăsând plămânul, silise aerul rămas înăuntru să iasă afară. Pentru prima dată înțelese ce este respirația. Văzând, simțind și auzind legătura dintre plămân și gură, Descoperise ce urmare are asupra întregului corp După ce dă duplă mânul la o parte, zări o masă de culoare roșu închis Desigur trebuie să fie inima Era acoperită cu o pieliță lucioasă Tăindici colo, descoperi că tot țesutul era legat de o forma asemănătoare unui măr Aproape liberă în piept, prinsă doar de capătul de sus Soscot. Se codi o clipă, apoi apucă foarfecele și tăie de-a curmezișul pieliței în formă de piramidă. Schimbând foarfecele cu cuțitul, desfăcu pielița ca pe o coajă de banană. Acum ținea inima în palme. Pe neașteptate, fu izbit de o tulburare puternică, parcă de însăși măciuca lui Hercule. Dacă sufletul și inima era una, ce se întâmpla acum cu sufletul acestui nefericit cadavru dacă-i scosese inima? Tot atât de repede cum venise, teama se risipi Îi luă locul un sentiment de triumf. Ținea în mâinile lui o inimă de om Simțea bucuria pe care o dă cunoașterea Fiindcă acum cunoștea cel mai puternic organ al trupului Cum arată, cum el a pipăit Deschise inima cu cuțitul și rămase descumpănit Văzând că e goală pe dinăuntru O puse înapoi în golul pieptului Așeză la loc al coastelor, pe care artiștii o descoperiseră atât de bine la slăbănăcii toscani din jurul lor. Dar acum știa cu toată siguranța locul unde bate inima de desub. N-avea nici cea mai palidă idee cum să-și înceapă studiul asupra intestinului încolăcit ca un șarpe. Apucă o bucată și trase. Un timp ieși ușor, cam trei metri din el. Mărântaiele erau prinse slab de peretele din fund și se desprinseră. Apoi începu să simtă rezistență. Partea de sus se lărgea și era legată de un fel de sac, pe semne stomacul. Trebuia să se slujească de cuțit ca să-l desprindă. Desfăcut vreo 8 metri de intestin, îl pipăi cu degetele ca să-i simtă diferențele în grosime și conținut. Unele părți aveau lichid în ele, altele ceva tare. Descoperi că e vorba de un tub neîntrerupt, fără nicio deschidere de la un capăt la celălalt. Ca să-și facă o idee despre felul cum arată pe dinăuntru, îl tăie cu cuțitul în mai multe locuri. Intestinul gros cuprindea materii fecale. Mirosul era îngrozitor. În noaptea asta avea o lumânare pentru patru ore, dar și a început să pâlpâie. Legă vișcerele înapoi în deschizătura pântecelui și cu mare greutate înfășură cadavrul la loc. Alergă la fântâna din piața a Santo Spirito, și își frecă mâinile, dar nu izbuti să îndepărteze senzația de murdărie de pe degete Își cufundă capul în apa înghețată ca să lepe de sentimentul de vinovăție Și rămase un timp cu părul și fața și roind de apă Apoi fugit-o drumul până acasă scuturat de friguri Emoțiile îl sleiseră Când se trezi, îl văzu pe tatăl său a plecat peste el cu o figură nemulțumită Michelangelo, scoală-te! Ia amiază! Lucreția pune mâncarea pe masă! Ce fel de prostie nouă mai e și asta să dormi până la ora prânzului? Unde ai fost azi noapte?" Michelangelo rămase întins, uitându-se ținte la Lodovico. Iartă-mă, nu mă simt bine!" Se spălă cu grijă, își pieptănă părul, îmbrăcă haine curate și se duse la masă. Crezuse că i-a trecut... Dar când lucrății aduse la masă un castron cu carne fiartă de vite, se repezi înapoi în camera lui și vărsă în oala de noapte până ce toate măruntaiele îi se întoarce răpe-dos. Dar noaptea se duse din nou în camera mortoară. Nici nu încuie bine ușa după el și se simțea învăluit de mirosul putrefacției. Desfăcut giulgiul și văzut că piciorul stâng al cadavrului, de culoare cafenie, cu o scursură verde de sub piele, era umflat încă o dată cât jumătatea mărimii lui Restul trupului era de culoarea cenușii Iar fața, complet năruită